Minden kiderül, ahogy azt nekem több jóindulatú rendőrtiszt már oly sokszor említette. vagy kockás Pierre átveszi a szót. Hát ne gondoljanak semmiféle ördöngösségre. Bárhogy őszinte legyek, meg kell vallanom, hogy Tex Malahita egyik egyéni elgondolása rendkívül imponált nekem. Talán emlékeznek még rá, ha figyelemmel kísérték lor barátom kisé zavaros feljegyzéseit, hogy a legutóbbi eseményeket megelőző mintegy háromnegyed órával azelőtt Malahida hozzám lépett a földszinti ablakok előtti őrhelyeben Titokzatosan suttogott velem, és kezembe nyomott egy cédulát. A suttogás magva az volt, hogy Szaladjak el egy, mint egy tíz percnyire lévő kocsmába, és adjam át a cédulát egy nagy darab szeplős fickónak. Hozzam ide a pasast, és igyekezek vele megbarátkozni. Valamint készítsem elő arra a röpke kellemetlenségre, hogy a szanatóriumban lévő tartózkodása rendkívül kiadós veréssel fog kezdődni. Így is történt. Utasításom értelmével elhoztam a pasast. Múlt közben összebarátkoztam vele, amennyire lehetett, és aztán megvertem. Hát szintén, amennyire lehetett. Én röhögtem a legjobban, amikor láttam, hogy az őrmester milyen szorgalmasan rugdossa. Na de még jobban vigyorogtam, amikor nyilatkozott az öreg úr, hogy a személy leírás is teljesen ráillik a szeplő kivételével. Pedig igazán én tudtam a legjobban, hogy ez a szeplős passi, aki ugyan mindentől függetlenül lehet, hogy rablógyilkos, na de semmi esetre sem az, akit mi keresünk, mennyire ártatlanul kapta a pofonokat. Mikor aztán beléptünk a morvá doktor szobájába, és a szeplőst nem találtuk, azonnal tudtam, hogy Malahida barátunk szöktette meg. Ha nyilván valami megbízást adott neki. Na de meg felesleges is volt, hogy ott raboskodjon. Engem igazolt a tény, hogy Malahida későbben is vallotta a dolgot. Ha valóban ő szöktette meg a pépesre pofozott szeplőst. Beszámolója közben lorkisi elkedvetlenedett, mint rendesen, amikor kiderül, hogy lóvá tették. Rendben van, hát rendben van, mondta türelmetlen hangon. De nagyon szeretném, ha megmagyarázná, hogy mire való volt ez az egész bolondérja. Ami kellett bennünket az órunknál fogva vezetni. Hát, tudja, Feleltem a lahida eltűnődve. Megmondom őszintén, nem éppen magukat akartam lóvá tenni. Ilyen tréfákra most nem lett volna időm, meg azután a hely sem alkalmas. Én a gyilkost akartam bemutatni. Maga tehát, kérdezte mérgesen az őrmester, fenntartja azt a hitvány dicsekvésnek látszó állítását, hogy Tudja ki a gyilkos? Na persze, hogy fenntartom. És mondja, miért kellett ezt a cirkuszt végig csinálni itt velünk? Ha miért nem őszinte? A munkatársaival igazán közölhetné mindazt, amit tud? Na ezt Lor mondta, indignálódó, ideges hangon. Látszott rajta, hogy nagyon meg van bántva. Tetsz Balahid, de szerénye vonogatta a vállát. Hiszen lehet, hogy magának van igaza. De hát, Nekem ez volt a felfogásom. Hát, mégis, hát, mert... teljes. helyes. helyes. Feleltek is, emegény hírbel. Lor? Remélem azonban, hogy most már közlékenyebb lesz -e kicsit. Hát, Nézze! mondta a gengszter egész komoly arccal. Tudnak maguk titkot tartani? Igen, tudunk, felelte Lor valamennyiünk nevében. Én is! felelte Text Malahida, és faképnél hagyott bennünket. Mind a mellett az események már láthatóan nem sokáig várattak magukra. Tex malahida titokzatosabban járkált ide-oda, mint azelőtt, és titokzatosságát növelte az is, hogy időnként bíztatóan ránk kacsintott és köpött. Na hát az utóbbi az én nem ránk, hanem csak úgy eltöprengve, maga elé a földre. Aztán egyszerre megint visszajött valahonnan. Láadóan nagyon ideges volt. Ordítozott az örmesterrel, mert elhagyta az őrhelyét, aztán intett nekünk, hogy menjünk be a cellákba. Hát amikor beléptünk, egész komoly meglepetés ért bennünket. A cella zsúfolt volt. Az érthetetlenül oda került vendégek között legelső sorban felfedeztük Ripityára verse plős barátunkat akinek teljesen dagadt volt a bal szeme, és nébileg elferdült az orra. A hát tehez képest elég jó kedvű volt. Ő is hunyorgatott, és időnként ő is köpött. Text Malahida bemutató mozdulatot tett. Ez itt Foltos Anasztáz. Első segítem, munkatársam. Hát csőt, hogy úgy mondjam, a tróderekesen. Az elferdült orró fiatal ember üdvözlésképpen. Mint említettem, folytatta a text Malahida, őre azért volt szükség, mert kellett ide egy idegen pofa, akire ráfokattam, hogy ő az, akit keresünk. Le kellett valaki tartóztatni, hogy az igazi, gyilkos biztonságban érezze magát. Ez mind nagyon szép. Felelte a herceg, de szeretném tudni, hogy miért zavarta meg ezeknek a szegény betegeknek a nyugalmát. És a többiekre mutatott. A cellában ugyanis egy pillanatban, mint egy hét-nyolc ember tartózkodott, akikről megállapíthattuk, hogy nem régen még a vasrácssal elkerített szárnyépületben voltak. Azt is mondhatnám, felelte Texmelahide hogy ezeket az embereket azért hoztam ide, mert önök, amikor számba vették a betegeket, megfeledkeztek róluk. Így történt azután, hogy hét beteg hiányzott. Oh, – Ó, igaz. – Ismerte el pirulva a herceg. – Hát a szárny épületben nem voltunk. – Na de mégsem mondom ezt. – Folytatta a text a Mert azok a betegek akkor is hiányoztak volna, ha maguk bemennek a szárnyépületbe. Hát én ezt nem értem, mondta Lor. Na, no, megbagyarázom. Ezek az emberek, akiket itt látnak maguk előtt, ezek nem betegek. Engedjék meg, kérem, hogy bemutassam őket önöknek. Ez az őszhajú úr itt, Kraner főorvos úr. Ez itt Livingston doktor úr. Ezek az urak, itt az ápoló személyzet, és ez a nagy kövér úr, itt a portás. Nagy csend lett. Meglepődve néztünk egymásra. Mi, mi, mit, mit akar e ezen mondani? kérdezte szinte dadogva a herceg, és egész idő alatt most vesztette el először az önuralmát. De hiszen ezek ezek szerint azok, akik most szolgálatot teljesítenek? Text Malahida bólintott. Úgy van, azok bolondok, Azok a betegek hiányoznak a leltárból. Micsoda rémregényeket akar maga itt bebeszélni nekünk? Kérdezte Lord szinte sértődötten. Igaza van, ha a rémregénynek nevezi. De mégis így van, ahogy mondom. Egy zseniális, gonosz tevő eszelte ki az egészet abban a pillanatban, amikor látta, hogy szorul a hurok a nyaka körül. Úgy látszik, hogy ért valamit az elme és mi alatt itt bujkált a szanatóriubban, felismerte a betegek fixa ideáit. Vagy hát ha nem talált neki megfelelő örögeszmélyű beteget, Étett ahhoz, hogy irányítsa a rögeszmelyiket. Ártalmatlanná tette ezeket itt, akik útjában álltak, de nem riadt vissza a gyilkosságtól sem. Az a halott, akit az ágy alatt találtak Brenn orvos, amíg az emberünk gyilkolta meg. És a főorvos? kérdezte lázas érdeklődéssel a herceg. A főorvos egy Lebré nevű ápolt volt. Azt is meg kellett gyilkolnia, mert hát egy kis baj történt. Nyilván jól játszotta egy ideig a szerepét, a széteső egyénisége azonban nem bírta sokáig a dolgot. Elárulta volna magát, na is ezzel elárulta volna a dolog irányítóját is. Hiszen éppen az volt a trükkje, hogy pompásan el tudott tenni mindenkit, aki az útjában állt. Később aztán, amikor észrevette, hogy észrevettem valamit, és közelebbről szemügyre akarom venni a főorvost, ellopta a holttestet. Mi alatt mi a lépcsőjártunk, hiszen egy emelet miatt nem akartuk liftet használni, ez a ruganyos csirkefogó a liften mindig megelőzött bennünket. Ezért mondta hát, hogy a lift közölt magával bizonyos dolgokat? Ki fel a herceg? Természetesen. Na és ezért vágattam át a lift köteleit, hogy megfosszam ettől az előnyétől. Malahida. Maga nagy ember. Ó, no, köszönöm kérdését. Igen, maránylag elég nagy ember vagyok. Hát Sajnos vannak esetek, amikor a legnagyobb embereket is késleltetik munkájában a munkatársai. Jobbnak láttuk, ha nem vesszük célzásnak ezt a megjegyzést. Hát ez úgy, ahogy sikerült. Hát akinek nem sikerült, az úgy tett, mintha szóra sem érdemes megjegyzésnek venni a célzást. Hallgattunk. Na és ebben a pillanatban... Vad ordítozás harcsant a földszintről. Amikor kirohantunk, láttuk, hogy az őrmester az egyik jól megtermet ápolta a birkózik életre halára. Átkozott túrósz helyzetbe volt az öreg. Az ellenfele sokkal nagyobb, és legalább ötször olyan erős volt, mint ő. No, keményen tartotta magát, látszott, hogy nem állja sokáig a harcot. Ha mi sem természetesebb, mint hogy valamennyien oda hogy a segítségére legyünk. Tex Malahida azonban, ahogy az őrmester felé futottam, elkapta a karom és visszarántott. Nem ott van dolgunk, mondta. Gyorsan az ablakhoz. Hát ez egészen hülyé hangzott. Egy szót sem értettem belőle. Hát az őrmester, aki hűségesen őrizte a bejárati ajtót, igazán megérdemelte volna, hogy kiszabadítsuk szorongatott helyzetéből, mely szinte reménytelennek látszott ilyen erőteljes elmebeteggel szemben. Tex Malahida azonban olyan határozott, viselkedett az egész egy folyamán, hogy nem volt egy pillanatig sem kétséges, oka van arra, amit tesz. Mi alatt tehát a többiek megkísérelték, hogy lefogják az elmebeteget és kiszabadítsák az őrmestert a szorult helyzetéből. Én követtem a gengstert, és láttam, ahogy a félhomályos folyosón egészen fantasztikus nagyot ugrik, és elkap valakit, aki az ablakon keresztül éppen ki akar szökni. Olyan hirtelen történt az egész, hogy már a folyosó kőpadlóján gurultak ide-oda, amikor hozzájuk érkeztem én is. Na, természetesen azonnal a segítségére siettem, és néhány pillanattal később ismét csattant Malahida videói emléke a kézibilincs. Aztán egyszerre fehér fény öntötte el a folyosót. Malahida volt az, aki mikor lihegve feltápászkodott, Megnyomta a villanykapcsoló gombját. Ez alatt már a többiek is odaértek, és csodálkozva néztek a földön fekvő, dütől eltorzult arcú, meg bilincselt Kennedy doktorra. Abban a pillanatban, amikor ez az elmebeteg dulakodni kezdett az őrmesterrel, tudtam, hogy az egész csak azért van, mert valakinek érdekében áll, hogy lefoglalja az idejét és elterelje a figyelmét. Biztosra vettem, hogy ezzel a szegény elmebeteggel csak elbánnak valahogy, és rám meg úrra máshogy van szükség. Ja, és hol lehetett holna máshol szükség ránk? Természetesen az egyetlen helyen, ahol ki lehet még szökni. Ez a hely csak a folyosónak az a része lehetett, ahol a földszinti ablakokon nem volt vasrács. És abban a pillanatban tudt hogy a gyilkos elérkezettnek látta az időt a menekülésre. – De, na, na de hát maga, mindvégig Kennedy doktor gyanúsította? – kérdezte a herceg. – Természetesen. Hát ez olyan világos, hogy szinte baszítem, hogy mindenki tudja. Már abban a pillanatban elárulta magát, amikor ellopta a meggyilkolt áll főorvos holttestét. De azután elárulta magát újra. Akkor, amikor Lor úr ellen revolveres merényletet követett el. Túl hirtelen jelent meg a merénylet színhelyén, és még erősen hullámzott a melle a felindulástól. de volt azonban más nyom is. A sztetoszkóp. Micsoda? kérdezte ámulva lor. Aptetoszkóp természetesen, mert még eddig csak olyan stetoszkópokat láttam, amelyiknek a hajlója fekete ebonitból készült. Ez volt az első, amelyiknek kén sárga hajlója volt, és ezt a sárga stetoszkópot legelőször Kennedy doktor szobájában láttam. Azután meg észrevehettük az öreg főorvos zsebében is. Később, aztán még egyszer találkoztunk vele. Emlékezhetünk rá, a liftben volt, amikor lehozta a holtestet. Mikor már nagyon untam, hogy ebben az ügyben ilyen sokan bűködik a lift, elvágattam a trótokat. Ez megfosztotta a gyilkost az egyik leglényegesebb előnyétől. Kennedy tört néztük. Már plecsillapodott, és meglepő nyugalommal hallgatta a text Malahida fejtegetését. A végre megszólalt ő is. Hát, rendben van. Győzött maga sátál. Az első perctől fogva tudtam, hogy maga veszélyes ellenfél. Még igyekeztem is megszabadulni magától, de a hát te lehetett. Apuskám, feleltel textmal a hida öntelt mosolyjal. Én, chicago tanultam az emberséget, Joe Diamondnál. Van magának fogalma arról, hogy ez milyen remek cég. Hanem mondhatom magának, hogy csak gratulálhatok. Ez a pakoli ötlet, hogy itt mindenki bolond volt, akiről némi jó indulattal feltételeztek, hogy normális. Tehát ez... ez még talán senkinek sem jutott eszébe. Persze, hogy nem. Felelte Kennedy, doktor, büszkén. Ez saját találmányom. Hát csak egyet szeretnék még tudni, szólt közben Lord hogy az ördögbe tudták rábírni a katonaságot, hogy eltávozzanak az épület elől. Ezt magam sem tudom. Ismerte el Text Malahide? Na végre, hogy maga se tud már valamit. Villant felkededi szeme, aki nagyon bántott a gengszerfülénye. Nagyon szívesen megmagyarázom. Az az ápolták, itt megtettem főorvosnak, mert Láttam, hogy határozottan kedve van ehhez a szerephez, és már az azzal a rögeszmével került ide, hogy ő orvos egyszerűen lement a tisztjükhöz, és közölte vele, hogy a város parancsnak ide telefonált. Szerinte a városparancsnak egyenes kívánsága volt, hogy a katonaság sürgősen vonuljon el, mert a jelenlétük izgatja a betegeket. Na, de ez kiderül rövidesen. Hát persze, hogy kiderül. A de nekem csak egy-két óra időre volt még szükségem, mert azt hittem, az idő alatt megugorhatok. Hát. Például a főorvost el kellett intéznem, mert árulom lehetett volna. Mépen úgy azt a másik orvost is, aki beleplezett, hogy én nem vagyok azonos a Kanadából idevált Kennedy doktorral. Ki hogy szerinte Kennedy doktor nem fog megérkezni. Hát az igaz, mert együtt jöttünk a hajón is. Mivel megállapítottam, hogy van némi hasonlóság közöttünk, beláttam, hogy ennél rendkívüli előnyök lehetnek a számomra. Hát aztán egy csendes éjszakán beleejtettem a tengerbe. Az írásait magamhoz vettem. Azt terveztem, hogy egy bizonyos időt itt töltök majd a szanatóriumban, amik egy kiséki hüll a talaj, amely már nagyon forró volt a talpam alatt. Hát csak sajnos egy detektív észrevett, amikor belógtam a Kész tervel jöttem, és mivel mindenki Kennedy doktornak hitt, Nyugodtan megvizsgálhattam a betegeket, és kiválogathattam azokat, akiket használni tudtam. Na, hát, ugye, azt mondják, hogy szuggeszti vegyéniség vagyok, és valóban a lelkileg könnyű ellenállású betegekre órákon belül hatni tudtam. Elhallgatott, felmondta a vállát, és tárgyilagos hangon mondta. Hát, így történt. Ha ez az átkozott gengszer nem kerül ide, senki sem jöhetett volna rá. Aki az utamba volt, azt könnyen elintéztem. Az az őrmester, meg ez a két plégionárius. De gondolom néhány kellemetlen percet élt át, amikor kényszerzubonyba bújtattam őket. Sajnos ez a ma éjszaka valóságos átjáróházá vált, és idegen elemek formálisan népgyűlést tartottak benne. Hát a fogalmam sincs róla, hogy a herceg meg ez a gengster hogy került ide? Vállott mond, hát de most már mindegy. Nincs értelme, hogy tovább meditáljunk fölött. Utól végre egyszer rosszul is fordulhatnak a dolgok. Hát, gratulálok, Text Malahida. Maga tudja a nevem? kérdezte Text Malahida meglepődve. Hát, hogy ne? Az első pillanatban tudtam, hogy ismerem én magát valahonnan, de azért bevettem a kefét, hogy magad detektív. És én aztán rájöttem, hogy ismeretségünk még Amerikából dátálódik, ahol még az ilyen másodrendű gengszterek is ismertem. Micsoda? Másodrendű? Szisszent fel a vérig sértett Malahide. Hát bizonyos szakkörökben én elsőrendűnek számítük. Hangzott a válasz Na és ha én elsőrendűnek számítok, akkor maga a kedves barátom, legfeljebb, ha másodrendű lehet. Ezt a rövid történetét az Oráni Elmegyógyintézetben töltött fantasztikus éjszakának, Lor meg én igyekeztünk pontosan úgy feljegyezni, ahogy történt. Igyekeztünk, hogy aránylag személytelennek maradjunk ennél az esetnél, melynek szenvedő hősei voltunk ugyan, de a főszereplője Text Malahida volt, a gengster, kivel már több ízben találkoztunk, de aki először viselkedett velünk szemben lekötelezően. A gengszter. az... Első gengszter, akivel megtörtént az a szégyen, hogy elrabolták, méghozzá az rabolta el, akit ő akart elrabolni, és aki azon való ijedtségében, hogy munkatársai esetleg kénytelenek lennének érte megfizetni a váltságdíjat, minkább vállalkozott a legnehezebb szerepre, és elfogott egy veszedelmes rabló gyilkost. Akit hiába üldözött két század katona se. Két héttel később az Aranynyíl nevű kocsmába igyekeztünk hárman. Toszony őrmester Lor meg én. Hogy a kocsmához jussunk, el kellett volna haladnunk az orrani elmegyógyintézet előtt. De amikor az elegáns villaépület közelébe értünk, Toxon apónak eszébe jutott az a küzdelem, amelyet a bejárati ajtónál vívott az elmebeteg óriással. Egyszerre megállt, jelentőség teljes emlékező mozdulattal megtapogatta a torkát, aztán a büszkeségével folytatott rövid, de annál áldázabb közelharc után felkért bennünket, hogy ne sajnáljunk már egy kis kerülőt, és menjünk át a másik oldalra. Átmentünk. És megvallom őszintén, bár miránk sem foghatja senki, hogy túlságosan gyáva emberek volnánk, hát valahogy mi is némi megkönnyebülést éreztünk, amikor kis kerülő árán elveszítettük szemelül ezt a kellemetlen tapasztalatok árán megismert épületet.